Gràcies i benvingudes a la tercera temporada d'enteres eh, Tercer eh, edició a Dia 11 de setembre Que és l, el, la diada Un, un dia molt, molt maco per, eh, per, eh, per celebrar I, eh, bueno, i espero que els actes que han, han hagut durant el dia de d'avui eh, espero que u, u, u, u, us ha agradat i, i nosaltres per acabar la la al vespre, eh, doncs, amb el programa anterat, tal radiodrama, doncs, eh, espero que us agradi. Aprender, todos a convivir en un I ara, a continuació, eh, abans de, de començar eh, enllinçant el, el programa, us, eh, eh, el eh, és un programa que agrarem molt, molt de sorpreses. Eh, com més no, eh, nova temporada tindrem eh, per començar Uh, eh, una secció de contes-contes uh, que, que, que a, a, hauran uh, cinc, cinc persones i aniran rotant ru, ru, uh, durant els, els mesos de, del programa també uh, uh, uh, haurà un crític de de de, de, de, de, la, de la literatura que que, que, que serà cada 15 dies temporalment i eh, i moltes més sorpreses que no us puc avançar que ja anireu veient eh, durant la nostra eh, temporada. I ara per, per, per aninçar anin anin anin el programa vaig a, a, a connectar amb el nostre eh, fabulós col·laborador que sempre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 Doncs, en aquesta secció de ficció no ficció, ens centrem en aquells objectius que semblen impossibles a la vida i intentem trobar un llibre o qualsevol lectura, ja sigui una novel·la, una ficció, un llibre d'autoajuda que ens permetri resoldre. I quin és aquest llibre i quin és aquest objectiu? Us preguntarem. Doncs bé, començo la temporada amb un llibre anomenat A Mind for Numbers, de l'autora Barbara Oakley. Aquest llibre està traduït com Abre tu mente a los números i, a jutjar pel títol, crec que ja us feu una idea del meu objectiu i repte impossible que he tingut aquest mes reviure la meva passió per les matemàtiques si és que mai n'he tingut, és clar. El que es diu passió-passió, no sé si mai n'he tingut el que sí que és cert és que sempre m'he definit molt més com una persona humanista que moltes de les seves aficions, com per exemple llegir, llegir o llegir... Um tenen molt més a veure amb el camp de les humanitats que amb el camp de la ciència i, per tant, de les matemàtiques. Però aquí ens agafem els reptes difícils. I ja d'entrada us dic que gràcies a aquest llibre he pogut gaudir d'uns quants aprenentatges que m'encantaria compartir amb vosaltres, però a més a més m'he fet algunes patacades que també vull compartir per al gaudi de tots. I un d'aquests grans aprenentatges ha estat canviar la meva manera de veure les matemàtiques, especialment tenint en compte el que proposa l'autora que les matemàtiques sempre s'han ensenyat com una cosa molt memorística, una cosa que eh, has d'aprendre un procediment, per exemple, aquesta és la manera de sumar. Per tant, eh, esperem que te la memoritzis i l'executis de manera perfecta. Malgrat això, les matemàtiques de ens trobem a la vida, o que fins i tot els professionals com enginyers o científics fan servir, no tenen gaire a veure això. Evidentment que s'ha de memoritzar coses, però sobretot es tracta de resoldre problemes que puguin tenir una aplicació real i en aquest cas eh, el que necessitem no és memoritzar un, una manera de fer, per exemple, una manera de sumar, una manera de multiplicar, una recepta per a la multiplicació, eh, sinó que al contrari el que necessitem és fer aquell clic, aquell, agafar aquell allò que ja sabem i connectar-ho d'una manera totalment inusual, totalment nova i creativa que ens permeti resoldre el problema. Eh, I és per això que molts eh, molt alumnats que al principi pot memoritzar eh, molt bé les matemàtiques, com era el meu cas. Més tard doncs es va trobar bastant descoratjat al veure que els problemes començaven a pujar de dificultat i que ja no n'hi havia prou amb el que memoritzava, sinó que a més a més doncs m'havia de començar a acostar en un problema i pensar de manera creativa, perquè mai i és que en un problema de la vida real ningú et diu si aquest problema és de suma, de resta, de multiplicació, de divisió no, els problemes de la vida són molt més complexos es tracta d'intentar fer aquestes connexions que et permetin veure si fa falta suma, multiplicació, divisió o una cosa completament innovadora que et demani per exemple reconèixer quina informació realment necessites i quina no la qüestió és que necessitem entrenar-nos per aquesta nova manera de veure les coses i aquí va el plat estrella del llibre i és que una de les maneres més eficients d'aprendre les matemàtiques segons proposa l'autora és aprendre a vedar basant-se en el funcionament del servei ens proposa que d'una banda les matemàtiques requereixen estar molt concentrats en un problema però que aquesta concentració no pot durar per sempre i arriba un moment que ens fa mal, que és contraproductiva. De fet, eh, molts cops m'havia trobat a l'institut o a qualsevol altre lloc on ensenyen matemàtiques que l'alumnat que passava hores estudiant no sempre era el que tenia millors notes. I això és molt interessant perquè ens diu que no sols depèn del temps que li dediquis, les matemàtiques, sinó que també depèn de la forma en què et plantegis aquests problemes i es veu que, passat un temps d'esforçar-se i intentar pensar concentradament en un problema el servei es troba completament esgotat i necessita urgentment un canvi i en què consisteix aquest canvi? el servei necessita veure noves experiències, sortir de context, anar a fer una passejada, llegir un llibre, fer-se un cafè, veure un amic i mentre tu aparentment no fas res el servei està increïblement actiu en segon pla intentant veure noves solucions aquell problema al qual tant d'esforç hi havies posat i no sembla haver-hi manera de resoldre'l fins que arriba un punt que mentre estàs a la dutxa en el moment més inesperat de tots arriba la solució o més aviat que la solució arriba aquell moment en què el servei fa aquella connexió inesperada que t'obre eh, noves possibilitats de resoldre el problema que, com diem col·loquialment, mai hauríem pensat que se'ns hagués pogut acudir mai a aquella solució. Així doncs, seguint el consell de Barbara Oakley, vaig proposar deixar-me aquest agost, aquest passat agost, per aprendre a vedar. I com va ser l'experiència? I ja us diré jo ara, dolorosament difícil. És a dir, no som una persona gens gens acostumada a vedar, al contrari, sempre he de tenir alguna cosa a les mans, alguna, algun projecte a fer, i tot just em quedo sense feina, doncs m'aborreixo i sempre intento pensar què em, pogut, què em puc fer, en què em puc concentrar per intentar aprofitar el temps. Soc així. Uh, la qüestió és que vaig passar uns quants dies una mica difícils intentant aprendre a avorrir-me, cosa que no vaig aconseguir. Per tant, em trobava en aquesta situació de desesperada que uh, d'una banda, vull aprendre a l'abadar per fer-me bo en matemàtiques i intentar aconseguir resoldre aquells problemes difícils del quadern de matemàtiques que estava completant eh, però, de l'altra banda, no trobava manera d'aprendre a relaxar-me una mica, al cap i a la fi. I va ser en aquell moment que el meu servei va fer aquella connexió extraordinària i vaig tenir la gran idea. Ja que no puc ser productiu eh, a els estudis, estic ob obligat a avorrir-me i vedar, vaig intentar fer una mica d'esport una altra assignatura pendent, important així que vaig posar-me com a objectiu començar a córrer i començar a preparar per mitja marató i allà va ser quan les coses van començar a encaixar perquè l'esport és una d'aquelles coses que fa moure el cervell d'una manera molt diferent que evidentment està fent matemàtiques però d'una manera igualment efectiva. I així estic, en l'equilibri perfecte, intentant alternar feina de matemàtiques amb feina de córrer per tal de treure el màxim profit d'ambdós móns. I podria abandonar aquí la meva aventura, però com diu la doctora Barbara Oakley no es pot dir blat fins que no era al sac i ben lligat. I la veritat és que per tenir felicitat a la vida no n'hi ha prou amb les matemàtiques que ens aporten coneixement ni amb l'esport que ens aporta salut, sinó que a part de coneixement i salut ens falten els diners. I com aconseguirem els diners? Evidentment, si el primer llibre ha estat tan efectiu, no tinc cap dubte que existirà un llibre genial que em permeti fer-me ric de manera ràpida i fàcil per tal d'acabar de completar totes la resta de meves aspiracions a la vida. Que el llibre sigui igual d'efectiu, això és una altra història. Però si tens curiositat i vols acompanyar-me en la meva aventura, Espero tornar-nos a veure aquí a l'Enteret, a la propera edició del nostre programa. Esteu escoltant a ficció o no ficció per Arnau Gómez-Farell. em podreu trobar a YouTube pel nom de Nerdificó. I si creieu que el llibre d'avui de la Bàrbara Oakley, A Mind for Numbers, us pot ajudar a fer-vos uns cracs de les matemàtiques, recordeu que també està editat per RBA amb el nom de Abre tu mente a los números. Bona lectura i bon cap de setmana. Nabó i Soc de Sabadell. Els primers contes els vaig explicar l'any 1990 en una exposició al Casal Pere IV sobre el Vallès màgic i festiu. I des de llavors, intermitentment, vaig anar explicant contes fins que al 2002 vaig començar a fer-ho de manera professional. I fins ara, i espero que encara durant uns quants anys més, explico només... Contes que a mi m'agradin, perquè el primer que vaig aprendre, llegint llibres de, de persones que en saben, d'això d'explicar contes, eh, em va quedar una frase molt clara. Només pots explicar aquells contes que tu t'agradin, per alguna cosa. I així, del teu imaginari, poden anar els dels altres. No sóc només narradora, també sóc actriu i també sóc costurera. Totes tres professions creatives i que, d'alguna manera, estan entrellaçades. I res més, m'encanta explicar contes i molt sovint em reconciliar el món amb el món poder-ho fer. Doncs ja està, aquesta sóc jo, Susanna Navó, de Sabadell, i explico contes. La Maria, que era la que més llegia de tots, va dir, nois, no us preocupeu, el que hem de fer és el que hem Fem, es fa en tots els contes. li obrim la panxa i de la panxa li sortirà la mare de l'Helena de i després li cosim la panxa i ja està. Sí, home, no, que no, que no, que no, l'Albert estava cada vegada més vermell i més esbarat i més espantat del que podien arribar a fer els seus amics per treure-li a la mare de l'Helena de la panxa. I llavors el mar va dir, no, és, no. No li obrirem la panxa, no el farem vomitar, no els exagerem cap per avall. El que farem serà preparar unes espelmes i que l'Helena pensi un altre desig. Així que van recollir el que van poder, quedaven encara alguns entrepans per allà, els van posar tots en una safata, van posar les espelmes, les van engegar, les van encendre. X, x, x, x, x, x, x. I just en el moment en què li deien a l'Helena, vigila! Vigila i pensa molt bé el teu desig. En aquell moment va sonar a l'interfond de baix i Lena s'hi va posar, sí? Hola, Helena, sóc el papa, que estic aquí a ja que acabo, acabo de percara, pujo. Oh, el meu pare, el meu pare, corre, corre, corre, corre, solucionem-ho! Així que va aspirar una altra vegada aire, va pensar el desig i va bufar apagant altre cop les sis espelmes. En aquell moment, el núvol blanc de fum va tornar a embolicar tot el menjador i i quan es va esvair, es va sentir la veu de la mare des de la cuina que cantava «Aniversari feliç, aniversari feliç». La porta del carrer es va obrir, xic-xac, cri-crac. «Eh, que ja estic aquí, que ja estic aquí, espereu-me, espereu-me amb el pastís», va dir el pare. I l'Helena va veure sortir la seva mare de dins de la cuina, amb una safata a les mans. I en aquesta safata, un pastís de pa de pessic, amb una capa de marmelada de maduixes, una altra capa de pa de pessic, amb xocolata desfeta pel damunt i un munt de la cassitos. I sis espelmes enceses. L'Helena va córrer a abraçar-se als genolls de la seva mare. Mava, mava, mava, em pensava que no et veuria mai més. Ai, per favor, quina m'he espantat. Molt, molt, molt, molt, per favor. Ai, Helena, mira que et poses nerviosa sempre pels teus aniversaris, però... Ai, nena, filla meva. L'Helena, aquest cop va bufar les espelmes i la mare no es va convertir en madalena van acabar la festa amb els regals i amb el tot el que porten aquestes festes i us dic ben bé que vigileu quan penseu un desig perquè podria fer-se realitat i aquest conte heu de saber que és una història que es titula Una mala idea un llibre, un conte d'Eduard Márquez i que a mi fa molts anys que m'acompanya i que m'encanta moltíssimes gràcies per convidar-me i estar aquí. Aquí. Vale. Ah, passem a la, a, a, la meva, a la meva secció i la meva sintonia. en Maurici la, són les 9-20 a Ràdio Trama estem enterats i bueno, la, la, la meva secció doncs, a, us porto que el nom de Suextragne és, és, és un nom antic català i eh, ara a, a, a, a, Escoltareu dos, dos, dos àudios per, per, veure, eh, per veure la diferència de, dels, dels noms antics com la sussagna, eh, que, que n'hi ha d'altres. Les, les escoltem. Mira què significa tu nom. Adriana. Este nombre de origen griego significa la que viene del mar. Las chicas llamadas de esta manera son reservadas y distantes al inicio, pero con el tiempo revelan su esencia dulce y se convierten en un apoyo incondicional para todos los que la rodea Alejandra Un nombre de origen griego que significa la que protege al hombre. Ellas destacan por ser mujeres fuertes, independientes y que no necesitan de nadie para salir adelante. Axel significa el padre de la paz y ellos tienen una gran energía. Este nombre se relaciona con la curiosidad y las ganas de investigar. Estos chicos son positivos, alegres y sumamente creativos. Carlos. Su nombre significa el hombre que es libre y se vincula con varones maduros, sensatos y sumamente cariñosos y protectores. Daniela. Este nombre de origen bíblico significa Dios es mi juez y representa a aquellas mujeres soñadoras, justas y que siempre buscan el bien y la paz. Diego significa instruido y sabio y se asocia a hombres de personalidad tranquila pero emotiva. Son de gran sensibilidad y aman estar en contacto con la belleza y la naturaleza eduardo este quiere decir el hombre que protege la riqueza y representa a chicos ambiciosos orgullosos y que buscan dejar una huella en el mundo pues son verdaderamente inteligentes creativos y auténticos <risa> emiliano nombre de origen latín que significa rival aunque describe perfectamente a hombres de carácter fuerte pero a la vez gentiles y trabajadores que conservan siempre grandes amistades y <risa> esteban Este nombre significa victorioso y se asocia a hombres seguros, sociables y carismáticos que siempre consiguen lo que quieren. Fernanda Su significado es inteligente y atrevida y describe a la perfección a esas chicas atractivas, irresistibles y con un gran carisma, pero cuya belleza no opaca sus grandiosas ideas. Gael Su significado es hombre dotado de generosidad y describe a hombres de gran humildad, sencillez y con una gran habilidad para adquirir nuevos conocimientos sobre la vida. Iker. Su significado es aquel que porta buenas noticias y describe a aquellos varones observadores, analíticos y detallistas que siempre están dispuestos a escuchar a los demás. Iker. Karen es la forma danesa de Catalina y significa joven, inocente y casta. A estas mujeres se les caracteriza por ser chicas sumamente tímidas, selectivas y en ocasiones un poco ingenuas. Carla significa mujer con fortaleza y describe a chicas exigentes, perfeccionistas y con una opinión muy directa, aunque le temen un poco a la soledad. Mateo, este nombre religioso significa regalo de nuestro señor y describe perfectamente a hombres amables, llenos de sorpresas, sociables y sobre todo carismáticos. <risa> michel es la variante francesa de Micaela y del masculino Miguel que significa donde encuentro a Dios. Describe perfectamente a una persona fiel, comprometida, sencilla y un poco tímida. <risa> natalia un nombre religioso que significa el día que nació jesucristo generalmente describe a mujeres aventureras ambiciosas y muy responsables que aprovechan al máximo cada oportunidad que les da la vida <risa> paulina este nombre quiere decir mujer pequeña de gran corazón y describe a chicas sociales alegres egocéntricas y divertidas cuya personalidad llama la atención de los demás la <risa> Ricardo, su nombre significa rey con mucho poder y hace referencia a hombres con autoridad y una vida llena de prosperidad que luchan por lograr lo que se propone. Santiago, se refiere a cambio o cambiante y generalmente se vincula a hombres que siempre están en movimiento, seguros y un poco arrogantes a los que les cuesta moderar sus emociones. Sebastián, este nombre significa honrado y reverenciado y generalmente se asocia a hombres con personalidad audaz, de gran curiosidad y de carácter impredecible. <risa> Valentina, este nombre significa valiente y vigorosa, distintivo de mujeres lindas, amables, valerosas y enérgicas que además gozan de muy buena salud. <risa> Valeria significa mujer sana y valerosa, y estas chicas son sumamente independientes, aunque muy pacientes, pues siempre quieren terminar las cosas rápido. Víctor, su significado es hombre que vence o vencedor, y hace referencia al éxito y a la prosperidad en la vida de quienes tienen este nombre. Son extrovertidos y muy exitosos. Este poderoso nombre significa fiera de la montaña y quienes son nombradas así generalmente son chicas de carácter fuerte, dominantes y con una gran determinación. Yo soy Tavo Betancourt. Vale, de, a, a continuación, Ana, a, a, a Luz, a nos pasará el repàs de les reds socials. Ara, jo que m'ho sents? Sí, sí, molt bé. Per mi, tant. Llavors, repassem des de... comencem per Twitter, on no hi ha gaires notícies noves, però hi ha un últim tuit que diu, comencem la tercera temporada, per si no us heu enterat, aquest és el programa que comença la tercera temporada, d'Enteret. Eh, I aquí diu, moltes sorpreses que ja hem vist i alguna, alguna altra que encara veurem, suposo. No, Jordi? No. Doncs sí, i tant. Molt bé. Doncs ara passem a, a Facebook on també tenim un altre uh, un post on ens recorda també que podem escoltar, que podem escoltar als col·laboradors és a dir eh, a tots els meus companys i jo i uh, aquí el programa ara o més tard a, a iivox com hem dit abans uh, on ens podeu escoltar sempre que vulgueu des d'on vulgueu Eh, després passem a YouTube, on recordem que l'últim vídeo és el de Mont Màgic Confinat. I eh, jo el recomano molt. No és perquè surti jo, però el recomano molt. val I, bé, eh, eh, bueno. no us faré spoiler, però podeu anar i mirar-lo a YouTube. Ja trigueu. I, per últim, passem a a, a Instagram, en TEDx2018, on... Hi ha diversos posts, eh, xulos o guais, o com li vulgueu dir, eh, que podeu passar a mirar ràpidament eh, eh, pues això eh, coses tipus relacionades amb, el, amb els Teletubbies i amb els nous projectes eh, relacionats amb aquest programa. Bé, doncs, fet aquest repàs de les xarxes, xarxes socials, podem seguir amb la següent secció. Moltes, moltes gràcies, Lluc. Jo vull afegir dins de, de les reds socials que el, el Lluc ha repassat ara mateix uh, la secció del, del que, que m'han fet amb el, amb el Lluc. ¿Em uh, pots repassar com es deia? Lluc? Sí, sí, sí. Aquí, aquí està. Món màgic confinat. Vabem confinat confi... perquè estàvem confinats. Sabé, al món màgic confinat, aquest, aquest, aquest programa eh pues us eh us una sorpresa que estarà es ficar a dins de danteres i serà temporalment cada mmm cada mes o cada 15 dies i ja o ja, ja ho, ho est, eh, però, però eh a, a, doncs això fem temporalment. I eh dins d' doncs, eh, eh, i eh fem la la, la, la, la sintonia de la raya i la seva secció. Pots confirmar que això és cert, ja que tots els llibres ens transporten la seva història per formar d'ella. Però, què passa quan literalment els llibres ens transporten llocs insòlids, estrangers o diferents del que estem acostumats a l’Ebre?, Hola, sóc la Laia, i això és Legim l'Actualitat. Aquesta és una secció on parlarem de diferents llibres dins d'una mateixa temàtica. I per començar aquesta nova temporada he cregut necessari allargar una mica més les llargues vacances que hem tingut per poder acabar de viatjar. Tot i que tots els llibres que explicaré a continuació es poden agir a qualsevol època de l'any i això vol dir poder viatjar sempre que vulgués i sense sortir de casa. La primera recomanació que us porto és la trilogia d'Andrea Izquierdo. D'ella i dels seus llibres ja us han parlat abans, però gràcies a aquests llibres serem capaços de viatjar, entre d'altres llocs, a Tòquio i a Londres. Ens explica la història de la Lili, centrada en els seus estudis, les seves amistats i les relacions sentimentals on es juguen les estacions de l'any i els llocs on els protagonistes resideixen. L'espin-off de Veneno Barcelona finalitza el recorregut de la nostra protagonista principal, que després de viatge ja d'arreu del món, acabem a casa nostra. En canvi, el llibre titulat Pax, de Sarah Pennypaker, ens transporta a un bosc on sembla bastant tranquil, però que aviam, aviat veurem que no ho és tant com pensàvem. En Pax, una guineu, es troba sol i perdut quan en Peter l'abandona allà, ja que ell ja no es pot fer càrrec quan el seu pare se'n a la guerra. Tot semblava que seria una bona idea, però no funciona tan com es preveia. Ni el Pax ni el Peter poden estar separats l'un a l'altre, i cada un decideix emprendre el seu camí per poder buscar l'altre. Durant el teu recorregut, viatjarem per aquell bosc que en un principi semblava fàcil de sobreviure, però que no serà tant. La clau de d'Ecrit de l'Univers és el següent llibre que us volia portar. El seu autor... És el famós físic Stephen Hawking i aquest és el llibre on el recorregut que farem serà el més curiós i també el més llunyà. I és que aquest ens parla dels diferents astres i cossos que podem trobar a l'estai. És un llibre que podem aprendre molt mitjançant l'aventura de l'Anna i el George. I gràcies a les fotografies i la veritat explicació que estan fetes a passament quan cada element es parla, pels amants de l'estat i només dir que és una col·lecció de llibres però que, malauradament, només els dos primers estan traduïts al català i al castellà respectivament. Un dels llibres clàssics d'Aventures és el de l'Eltresor de Robert Louis Stevenson. Segur que tothom té mena al Baixell Pirata en direcció a l'illa desconeguda per trobar el tresor, les dificultats i les adversitats del Jim en l'aventura i el Pirata John Silver. Aquest llibre és un clàssic que també s'ha adaptat al cinema i al teatre. El nostre destí no és un lloc concret, qualsevol idea del relat, però que ens va voler la imaginació i ganes de participar en l'aventura. Per finalitzar, crec que també s'ha de portar en aquesta secció d'avui els llibres de Jules Verne, com La volta al món a 80 dies i El viatge al centre de la Terra. Jules Verne era un escriptor molt avançat respecte a l'època en què en vivia, ja que les històries que escrivia i les eines i màquines que s'imaginaven eren molt modernes. Les seves històries són diferents i peculiars, però d'aventures i viatges no ens falten. I fins aquí la meva secció d'avui, fins al pròxim programa. I ara, a, a continuació, a, a, acabarem el, el programa amb la, a, amb la sintonia i la secció del lloc. Hola, bon vespre. Ara millor que abans. Sí, Bé, um, doncs continuo amb la meva secció, bueno, començo la meva secció, eh, recordant de que, de, de, de aquesta temporada no, de, de què va la meva secció. Doncs la meva secció, com els, els oients més fidels recordeu i sabeu, eh, funciona en que jo porto un objecte i Improviço un conte relacionat amb aquest objecte. En aquest cas, com que el dia 14 tornem al col·le, he, he decidit portar una llibreta que té molta relació amb l'escola i, a més a més, també he, he decidit, bueno, òbviament, com que l'he portat, fer el conte sobre la llibreta aquesta. Vale, doncs, comencem. Fa molt de temps. Una nena que deia Blanca. Eh, vivia en un poblat, en un poblat amb els seus eh, familiars i amics. Un viatger molt llunyà, que no era d'aquell poblat, va anar a visitar-los un dia i va portar regals per tothom, regals molt raros, molt exòtics. Va portar una bombeta que feia llum sola, només necessitava corrent va portar una llibreta que li va regalar a la Blanca i moltes altres coses. La Blanca, quan va veure aquest regal tan gran, tan xulo, tan magnífic, va dir, jo vull anar a buscar més coses d'aquestes. I se'n va anar, amb la seva llibreta i un boli que havia fabricat ella, se'n va anar a voltar pel món, a trobar regals d'aquests. Poc després d'iniciar el seu viatge, eh, va arribar a un altre poblat, un altre poblat que eren una miqueta més avançats. I per menjar, i per treballar i fer coses, tenien unes coses que deia, els deien taules. Ràpidament, la Blanca, que recordava que en el seu poblat tenien carretons que anaven amb rodes, va fabricar-ne un i va agafar una taula i la va posar al carretó. I va seguir el seu viatge. Amb una taula va arribar a un altre poblat. Un poblat on havien après a ensenyar. Com que la Blanca no en sabia, li va demanar a una persona que li ensenyés a ensenyar. I ella va apuntar tot el que havia, el que havia de fer per ensenyar a la llibreta. I sabent ensenyar amb la taula i la llibreta, va seguir estirant el carretó fins a un altre poblat, que va trobar molt més llunyà, molt més llunyà. Allà es va trobar un senyor que feia unes coses per seure, que no havia vist mai a la Blanca. Es va trobar una cosa que li deien cadires. I ella va dir, això anirà molt bé per, per la meva taula. I va agafar una cadira i la va posar al carretó. I amb la seva cadira, la seva taula la seva llibreta, i sabent ensenyar, se van, va seguir el seu viatge. Va estar molts anys viatjant i descobrint coses noves. I al final, quan ja tenia una taula, guixos, pissarra, cadires i un altre munt de coses més, va decidir tornar a casa seva, al seu poblat. El seu poblat no havia canviat massa. Seguien treballant asseguts a terra, pedres seguien n'han acollir caà però la blanca que havia pres molt els hi va explicar tot el que havia trobat i tot el que havia pres i va decidir fer una escola una escola és un nom que es va mantenir eh? escola on hi havia taules, cadires, pissarres, guixos i un munt de coses per aprendre i ensenyar la Blanca es va dedicar a ensenyar-li a tothom tot el que havia après en els seus viatges a l'escola. I així va ser com tots els del seu poblat van avançar molt més i van prosperar molt més que tota la resta de poblats del voltant. Per què? Perquè la Blanca havia agafat el millor de cada poblat i havia fet una escola per ensenyar-ho als seus amics i familiars. Finalment, la Blanca va ser feliç tota la seva vida fent de senyoreta de tots els eh, alumnes que va tenir del seu poblat i de molts altres poblats que van venir a, a l'escola a, a, a, a aprendre i a, i a ensenyar a molta altra gent. I tot de compta, ja s'ha acabat. Bé, doncs... Espero que us hagi agradat aquest llibre eh, aquest, eh, bueno, sobre aquesta llibreta i veieu com la llibreta ha ajudat molt a la Blanca, eh? Doncs okay. pues ja està, ja estaria a la secció. Doncs moltes gràcies, Lluís. A vosaltres. y espero que os haya agradado aquí está uh, primera primer programa de, de, de, de, de, de, de la nueva temporada y y y la próxima muchas gracias